Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шанари, розділ 46. ВІЛ невпевнено озирнувся. Туман і морок маскували все, окрім яскравого мерехтіння вогню, що все ще палав у вижі. Більше нічого не можна було розрізнити. Юнак не мав жодного уявлення, куди вони повинні йти далі. «Гебель, а де знаходиться шпиль?» – квапливо запитав він. Старий похитав головою. «Я не впевнений, хлопче. Я поки що нічого не можу розрізнити». Віл завагався, потім швидко опустився навколішки на лісову землю, і витягнув з-під пахви зморщеного віспа. Той ховав обличчя в долонях. Ухнасте тільце було щільно згорнуте в клубочок. Як він не намагався, юнак не зміг розгорнути маленького ельфа. Нарешті він здався. Проте взяв віспа за плечі і наполегливо його потряс. «Вісп, послухай, ти маєш поговорити зі мною. Думаю, подивись на мене!» Той неохоче подивився на юнака крізь пальці. Його тіло тремтіло. Вісп, де знаходиться шпиль? швидко спитав віл. Ти маєш відвести нас до нього? Малий не відповів. Якусь мить він дивився крізь розчепірені пальці, як зачарована дитина, а потім міцніше стиснув долоні. Вісп. Віл знову струснув його. «Вісп, відповідай!» «Вісп, служить господині!» Раптом вигукнув ельф. «Служить господині! Служить! Служить! Служить!» Віл потряс його так сильно, що у віспа аж зуби застукотіли. «Припини, бляха! Вісп, вона мертва! Твоя господиня мертва! Нікому більше служити!» Вісп завмер і повільно прибрав руки від обличчя. А потім почав плакати. Нестримне ридання стрясло маленьке тіло. — Не кривть, віспа! Вісп хороший! Не роби мені боляче! Малий згорнувся клубочком. Він плакав і катався по землі, як поранений звір. Юнак міг лише безпорадно дивитись. — Молодець, цілителю! Еретрія зітхнула, — і зробила крок уперед. «Ти його налякав до півсмерті, у той самий момент, коли від нього потрібна користь!» Вона схопила юнака за руку і ривком відтягла його на протилежний бік дороги. «Дай на мені з цим розібратись!» Віл притулився до Амберл, і вони мовчки спостерігали, як роварка опустилась на коліна біля віспа та притисла до себе ридаючого ельфа. Щось тихо шепочучи, вона гладила по пухнастій голівці. Минули хвилини. Нарешті вісп заспокоївся та підняв голову. «Красуня!» «Усе гаразд, вісп!» «Красуня подбає про віспа?» «Подбаю». Вона подивилась на віла суворим поглядом. «Ніхто тебе не скривдить!» «Не скривдить! Віспа!» Він подивився Еретрії прямо в очі. «Обіцяєш?» Роверка заспокійливо посміхнулась. «Обіцяю, але ти мусиш нам допомогти. Ти це зробиш? Допоможеш?» Малий охоче кивнув головою. «Я тобі обов'язково допоможу. Вісп добрий!» «Вісп дійсно добрий», – походилась Еретрія і нахилилась до нього. Але нам треба поспішати. Демон, який пішов за нами в порожнину, усе ще полює. Якщо він знайде нас, то завдасть болю вісп. Він похитав головою. Я не дам йому зробити тобі боляче, красуня. Ні, нікому не буде боляче, якщо ми будемо поспішати. Вона похладила його по шатці. Але ми повинні знайти ту гору. Цілителю, як вона називається? «Шпиль!» – сказав віл. Еретрія кивнула. «Нам потрібно знайти шпиль. Зможеш показати нам шлях, вісп? Відведеш?» Малий невпевнено подивився на Віла, а потім повз нього напалаючу вежу. Його погляд на мить притримався на полум'ї, а потім повернувся до Еретрії. «Я відведу тебе, красуня!» Роверка підвелася, і взяла віспа за руку. «Не хвилюйся, я про тебе подбаю». Коли вони проходили повз вілла, роварка підморгнула. «Я ж казала, що станусь в нагоді». І от вони розчинились в лісовій темряві. Вісп був попереду, немов вугор, прослизав крізь туман і гущевину, міцно стискаючи руку еретрії. За ним гебель з продягою. Далі Віл та Амберл. Довелось вести її, обійнявши за талію, бо Ельфійка до сих пір Майже одразу відстань між ними почала збільшуватись, і, намагаючись наздогнати решту, Амберл спіткнулась і впала. Віл не вагався, просто взяв Ельфійку на руки і пішов далі, притискаючи до себе. На подив Амберл не протестувала. Хоча Вілна це очікував, адже вона була впевненою в собі протягом усієї їхньої подорожі. Проте зараз Ельфійка мовчала. Її голова лежала на його плечі, а руки вільно обвивали його шию. Між ними не промайнуло жодного слова. Вілна мить замислився над її поведінкою, а потім думками поринув у інші справи. Треба було розробити план втечі, не з порожнини, а від різника. Бо немає сенсу тікати, якщо їх різник наздужене. Безумовно, тут небезпечно. Але по-справжньому Віла лякав саме демон, мисливець, якого, здавалось, ніщо не могло зупинити, істота, яка кидала виклик законам розуму та ймовірності». І просто відсувала вбік перешкоди, що заважали їй шукати тендітну ельфійку, яку ніс на собі юнак. Він знав, що повинен захистити її, але все ж здавалось, що навіть ельфійські камені якщо він, звісно, зможе їх використати, не будуть достатньо сильними і не зможуть зупинити ту істоту. Вони повинні тікати, і якнайшвидше. Юнак вважав, що має для цього всі можливості. Це був п'ятий день їхнього спуску у дикі землі. Останній день, коли юний крилатий вершник чекатиме їм разом із Роксом, Геневеном. Юнак однією рукою намацав маленький свисток, який перк передав йому, щоб викликати Рокса. Це єдиний зв'язок з крилатим вершником. Віл ретельно оберігав його, бо знав, що обіцяв Амберл не звертатись до хлопця, якщо їхнє становище не буде відчайдушним. А відчайдушніше, ніж зараз, воно бути не могло. Якщо вони будуть змушені йти назад через порожнину, назад через дикі землі і через увесь нижній захід, щоб дістатись до Арборлона, то ніколи не встигнуть. Різник знайде їхній слід і упіймає. Нерозумно вірити в інше. Єдиний шлях назад це полетіти на Геневині. Різник все одно прийде за ними, як і раніше. Але на той час вони вже все одно будуть у безпеці, поза межами досяжності демона. «Можливо», додав Віл, «можливо». Їм усе ще потрібен час на втечу, а той, що вони мали... Стрімко йшов. Так, вони трошки виграли та відірвались в руїнах вежі сестри-відьми. Але все одно демон може швидко їх знайти. Якщо вони справді хочуть втекти, то мають дістатись до притулку та знайти кривавий вогонь, занурити туди насіння Елкрі та піднятися на високі схили шпиля, щоб подати сигнал, а потім Полетіти в безпечне місце. І все це до того, як різник їх наздужини. Віл знав, що просить забагато. Тим часом ліс його шматував і рвав. Юнака йшов за стрункою еретрією. Їлки та ліани шмагали його по обличчю. Хлопець міцно притискав Амберл до себе. Руки вже починали втомлюватись. Навколо ліс. Хлипокий і нерухомий. Юнак на мить задумався про Арборлон та ельфів. Напевно, демони вже прорвали заборону та заполонили увесь захід. Ельфи, мабуть, займаються захистом своєї батьківщини. Жахливий конфлікт, якого Евентін намагався уникнути, вже, напевно, стався. А що з Елкрі? Чи знайшов Аланон спосіб захистити, вмираючи дерево? Чи є для цього сили у друїда? Чи може він протистояти натиску демонів? Тільки відродження Елкрі може врятувати ельфів. Так він тоді казав. Але скільки часу залишилось до того, як стане занадто пізно? Безглузді запитання, картав себе Віл Омсфорд. Запитання, на які він не міг відповісти, бо не міг знати, що відбувається за межами порожнини. І все ж він зловив себе на думці, що хотів би, аби Аланон зв'язався з ним, розповів щось про те, що відбувається на батьківщині ельфів, і дав знати, що час ще є, і що вілу треба швиденько повертатись назад. І раптом його огорнув вітший, страшний. Юнак зрозумів, що навіть якщо йому вдасться досягти тут успіху, все одно буде занадто пізно. А якщо це так? ВІЛ не дав цій думці закінчитись. Бо далі за нею починалось божевілля. Місцевість починала підійматись. Спочатку плавно, а потім різко. Вони опинились на схилах шпиля. Крізь плутанину лісу матеріалізувались обвали та нагромадження валунів. Вузька стежка вела вгору, в туман. Вони йшли вперед. Поступово димка почала розсіюватись. Дах лісу під ними розійшовся. Крізь проломи в деревах з'явились великі ділянки сірого неба. Морок лісу почав розсіюватись в невеликих смужках сонячного світла. Повільно та обережно мандрівники йшли вгору по схилах. Ловлячи короткі проблески крізь поріділи дерева, що розкинулись під ними в морі переплутаних гілок. Потім рослинність припинилась раптом. Вони опинились на урвищі, що вела до високих гір, що оточували дикі землі. Кубки чагарників і сухостою здіймались з глибоких заростей трави і збігали назад в урвище до величезної печери, що відкривалась внизу, у долині, наче темна горлянка. Вісп повів маленьку компанію до входу в печеру, оминаючи лабіринт густих заростей, а потім зупинився біля входу та обернувся до еретрії. «Притулок, красуня, там!» Він вказав на печеру. «Там тунелі і проходи, вони звиваються і крутяться. Там притулок!» «Вісп гарний!» Роверка підбадьорливо посміхнулася і озернулася на віла. «То що тепер?» Юнак вийшов вперед і вдивився у темряву. Потім поставив Амберл на ноги і повернувся, щоб знайти віспа, який вже все зрозумів і сховався в складках штанів еретрії. «Вісп?» – ніжно покликав Віл. Але той нічого не зробив, продовжив ховатися. Юнак зітхнув. На дурниці більше немає часу. «Еретрія, спитай його про двері зі скла, які не можна розбити». Роверка нахилилась до обличчя віспа. «Гей, усе гаразд, я нікому не дозволю тебе скривдити. Поглянь на мене, вісп!» Малий підняв голову і невпевнено посміхнувся. Еретрія погладила його по щоці. «Вісп, покажеш нам двері зі скла, що не розбивається. Тобі такі відомі?» Малий похитав головою. «А ти пограєшся, красуня? Пограєшся з віспом?» Еретрія розгубилась по-справжньому і швидко глянула на віла, який знизав плечима і кивнув. «Ну, звичайно!» «Ми пограємось, вісп! Тільки от покажи нам ті двері!» Малий аж зморшився від радості. «Вісп покажи!» Він підхопився і кинувся в гирло печери. І через секунду зупинився, щоб повернутися, схопити еретрію за руку і потягти роверку за собою. Віл безнадійно похитав головою. Вісп був більше, ніж просто божевільний. Можливо, це сталося з ним під час ув'язнення в порожнині, а можливо, це шок, якого він зазнав, втративши господиню. Проте вони дуже ризикують, повіривши, що він покаже їм кімнату кривавого вогню. Втім, вибір у них був невеликий. «Не хотілося б там загубитись!» – пробурмотів Гебель поруч. Еретрія, схожа, була тієї ж думки. Вісп, ми нічого не бачимо. Вона зупинила малого. Треба зробити смолоскипи. Той завмер. Ніяких смолоскипів, красуни. Ніякого вогню. Вогонь палить, знищує, робить боляче віспу. Вогонь палить, знищує, вежу господині. А вісп? «Служить!» Малий раптом зламався. Сльози затьмарили його очі. Маленькі рученята міцно обхопили ноги роверки. «Віспу погано, красуня!» «Ні-ні, все добре, добре!» – запевнила вона малого, беручи того на руки і притискаючи до себе. «Тебе ніхто не скривдить, проте нам потрібне світло. Інакше ми нічого не побачимо!» Віс підняв залите сльозами обличчя. «Світло, красуння! О, є світло! Світло є! Йдіть сюди! Там світло!» Бурмочучи щось напівголосно, він знову повів їх до входу. А потім підійшов до ближньої стіни та сягнув рукою до невеликої ніші, звідки витяг пару дивних ламп. Він увійшов до печери і лампи ожили тим самим бездимним світлом, що горіло у вежість сестри-відьми. «Світло!» – вісп нетерпляче посміхнувся, простягаючи усе це еретрії. Вона взяла одну, віддала другу вілу. Той повернувся до Гебеля. «Ти можеш не йти з нами далі, якщо не хочеш», – сказав юнак. «Не будь дурним, а що як ти там загубишся?» Ми з бродягою станемо в пригоді і виведемо усіх назовні. Вірно? До того ж, я хочу нарешті подивитись на притулок. Віл зрозумів. Подальші суперечки не принесуть користі. Він кивнув еретрії. Та пішла уперед в печеру, а Віл підняв Амберл на руки. Пішов слідом. Гебель і бродяга йшли ззаду. Обережно вони просувались уперед. Поступово очі почали звикати. Група побачила, що печера простягається далеко в вглиб шпиля. Підлога була нерівною, але без перешкод. Нарешті вісп провів їх до задньої стіни печери. Де і знайшли низку проходів. Вісп без вагань визначив потрібний і рушив уперед. Почався лабіринт поворотів, з звивистих тунелів, що неухильно спускались вниз. Хтось давно б вже безнадійно заблукав, але вісп вів їх далі. Раптом усе змінилось. Зникли природно сформовані підлога, дах і стіни, і виникли сходи та навколишній прохід, складені з кам'яних блоків, грубо обтесаних і масивних. Але, безумовно, це була ручна робота. На стінах і даху блищали плями вогкості, а по стінах бігла вода. У темряві внизу чулись звуки. Хтось розбігався зі шкрабанням крихітних лапок і писком роздратування. Щури. Вісп повів їх сходами вниз, в темряву. Вони спускались сотні футів, повертаючи дивними кутами, вирівнюючись раз чи двічі, а потім занурюючись ще вглиб гори. Навколо у темряві снували щури, чиї крики були слабкими і неприємними. Повітря наповнилось запахом вогкості та гниття. Вони спускались та дивились, як сходинки віддаляються, допоки нарешті вони не скінчились. Мандрівники опинились у великій залі з високою склепінчастою стелою, підпертою масивними колонами. Лави з каменю заповнювали приміщення, розставлені широкими рядами навколо низької круглої платформи. На камені колон і стін були вирізьблені дивні знаки, а на помості і ржавіли залізні підпори і штандарти. Колись тут була зала засідань. Можливо, рада, можливо, місце жертвоприношень і дивних обрядів. Так подумав Віл. Колись тут збирались перші раси. Юнак на мить розгубився, а вісп повів їх повзряди лавок до масивних кам'яних дверей, що стояли прочиненими в дальньому кінці зали. За ними ще одні сходи вниз. Вони знову спустились. Вілл дедалі більше не покоївся. Вони здолали вже довгий шлях, і тільки вісп знав, де вони перебувають. Якщо різник зловить їх тут, і ось сходи скінчились. Група увійшла в інший прохід. Десь попереду здалось, що чується пласкіт води, не наче струмок йде вниз по каменю. Вісп поспішав уперед, Смикаючи еретрію за руку, кидаючи тривожні погляди через плече. Ніби хотів переконатись, що його красуня йде за ним. Через кілька хвилин прохід і велика печера. Стіни з кам'яних блоків, які утворювали тунель, що привів їх сюди, зникли. Ця печера була витвором природи. Стіни потріскані, розколоті. Дах — маса зубчастих сталактитів. Підлога завалена уламками каміння. У темряві за колом світла, яке відкидали їхні ліктарі, чулось дзюркотіння води. Вісп вів їх через печеру, спритно ступаючи по скелі, бурмочучи на ходу. Далі нагромадження валунів, яке, схоже, утворилось внаслідок обвалу. Посеред них вузька смуга води. Яка збиралась в басейн який розтікався назовні серією крихітних струмочків, булькаючи і звиваючись. Сюди, яскраво оголосив вісп, вказуючи на водоспад. Віл поставив Амбел на ноги і невидючим поглядом втупився в малого. Ось! повторив той. Двері зі скла, яке не розбивається, кумедна хра. — Він має на увазі водоспад, — раптом сказала Амберл. — Подивись уважно, там, де вода розтікається, під отими скелями над басейном. Віл придивився і побачив те, про що говорила Ельфійка. Там, де вода стікала в басейн, вона падала тонким рівним шаром між двома кам'яними колоннами, що робило її дуже схожою на двері зі скла. Хлопець зробив кілька кроків уперед, спостерігаючи, як світло, що падає від лампи, відбивається від поверхні води. «Але ж це не скло!» – огризнулась Еретрія. «Це ж вода!» «Але чи пам'ятає це Елкрі?» – швидко запитала Амберу, звертаючись до юнака. «Для неї все було дуже давно. Багато з того, що вона колись знала, з плином часу забулось. Багато в чому вона заплутана. Можливо, вона пам'ятає цей водоспад тільки тим, чим він виявився. Дверима зі скла, яке не розбивається. Еретрія подивилась на віспа. Це ті двері, ти впевнений? Малий охоче кивнув. Це гра, красуня. Зіграй ще раз, давай. Якщо це двері, то за ними є кімната. Віл рушив уперед. «Вісп, покаже!» Той кинувся уперед, потягнувши за собою еритрію. «Дивись, дивись, красуня, ходімо!» Він потягнув роверку за собою. «Дивись, красуня!» Малий ступив у водоспад і зник. Роварка подивилась йому вслід. І майже одразу ж він повернувся. Його щільно прилягало до тіла, а обличчя сяяло. «Дивись, дивись!» Закликав він, схопив роверку за руку і потягнув. Таким вузлом маленька компанія пройшла через водоспад, усе ще тримаючи перед собою бездимні лампи. змокрілі вони йшли під керівництвом віспа, аж допоки не дістались до кінця, до ще однієї печери, набагато меншої і несподівано сухої. Віл глибоко вдихнув. Якщо водоспад справді скляні двері, що не розбиваються, до яких направила їх Елкрі, то саме тут, у цій кімнаті має бути кривавий вогонь. Він мовчки пройшов у глибину печери і повернувся назад. Ніяких інших тунелів, ніяких проходів. Стіни, підлога і дах печери вони віддзеркалюються у світлі ліхтаря, який він підняв до і уважно роздивився довкола. Печера була порожня. Потік диких уявлень переповнив розум віла Омсфорда. Він стояв безпорадно і дивився навкруги. Вогню не було. Після всього, що вони пережили, вони дістались до притулку, але мети їхньої подорожі... Не було. Можливо, він зник із землі давним-давно. Можливо, це вигадка, марна надія, магія, що зникла разом із країною Фейрі. А можливо, він і існує, але не тут, десь в іншому місці, на дикій землі, десь поза цими печерами, там, де його ніхто ніколи не знайде, за межами досяжності схований. "Віл!" крикнула Амберл. Юнак обернувся і побачив, що ельфійка стоїть і однією рукою намагається намацати щось перед собою, наче сліпа. "Віл, це тут, кривавий вогонь, я його відчуваю". Голос ельфійки тремтів від хвилювання. Усі витріщились на неї, дивлячись, як ельфійка шкутильгає вперед. Крізь темряву печеру спостерігають за заворожуючою грою її пальців, що простяглись в темряві наче щупи. Еретрія швидко підійшла до Вілла та взяла його за руку. "Вісп, принишк. Цілитель, а що вона?" Віл підняв руку, щоб попрохати Роверку замовкнути, повільно похитав головою і помовчав. Його очі залишались прикутими до ельфійки. Та пішла до центру печери, до виступа, болісно накульгуючи. Там і знайшли великий валун. Амберл, шкутильгаючи, підійшла до каменя і зупинилась, простягнувши руки, щоб погладити поверхню. — Ось тут! — вона вимовила. Віл одразу ж подався уперед, вчепившись у валун. Але Ельфійка миттєво повернулася і сказала «Ні, не підходь ближче!» Щось у тоні її голосу змусило хлопця зупинитись. Вони на мить застигли в темряві печери. В очах Ельфійки з'явився вираз відчаю та страху. Ще одну мить вона дивилась на юнака, а потім відвернулась. Амберл притислась до валуна і підштовхнула камінь який рушив з місця, неначе зроблений з паперу. З-під землі виринув білий вогонь, підлетів до даху печери. Полум'я блищало рідким льодом. Воно було білим і блискучим, піднімалось вгору, але не виділяло тепла. І потім, нарешті, повільно, почало набувати кольору крові. Омсфорд шоковано відступив назад, не усвідомлюючи, що у пориві вогню Амберл зовсім зникла. Позаду він почув жахливий крик віспа. «Згорить! Усе згорить! Вісп згорить!» Голос перетворився на крик. Зачароване обличчя спотворилось, коли вогонь залив печеру червоним світлом. «Господиня! Господиня! Господиня згоріла! Вона згоріла! Вісп служить згоріла!» Здається, малий з божеволів. Вирвавшись від Еретрії, він вибіг з печери з одним довгим криком болі. Гебель схопив було малого, але промахнувся. «Вісп, повернись!» – крикнула Еретрія, але вже було запізно. Вони почули, як малий пройшов через водоспад і зник. І ось, у відблисках вогню вони залишились, щоб безпорадно дивитись один на одного. А тим часом, через затихлий ліс до входу в печеру влетіла невидима тінь. Кінець 46-го розділу. Дякую за прослуховування.